Meșterul Manolei Scenariul radiofonic de Titel Constantinescu De ce foșniră fage a tristeței și noapte? De ce se năspri unda argeșului Când umbrele alaiului domnesc Se plecară să-i caute adâncul? Veneau de undeva, de foarte departe, Poate din aer, poate din negura pământului, Dangătele de clopot ale mănăstirii care avea să fie, Căci până atunci nu se lășluiau pe acolo zidurile albe, Dar fagi și apele, Știau pentru ce alaiul domnesc poposise pe-aici, în preașma lor, Căutând cu ochii zările. Pe și jos, Pe un mal frumos, Negru vodă trece cu tovară și zece, Nouă meșteri mari, Calfe și zidari, și Manoli zece, care-i în întrece. Merg cu toți pe cale să aleagă în vale loc de mănăstire și de pomenire. Iată cum mergea, când drum ajungea pe un biet ciobănaș din Fluier Doinaș. și cum îl videa, domnul îi zicea. Mândre ciobănaș din Fluier Doinaș, Pe argeși în sus cu turma te-ai dus, Pe argeș în jos cu turma ai fost. Nu cumva ai văzut pe unde ai trecut un zid părăsit și neisprăvit la loc de grindiș, la verdea luniș? Ba, Doamne, am văzut pe unde ai trecut un zid părăsit și neisprăvit. Câinii când îl văd, la el se răpăd și la pustiu și urlă morții. Iată loc cu ta, un zid părăsit și neisprăvit, la loc de grindiș în verde luniș. Iată zidul meu, aici aleg eu loc de mănăstire și de pomenire. Deci voi, meșteri mari, calfe și zidari, curând vă siliți lucrul del porniți, ca să-mi aici să-mi durați mănăstire înaltă cum n-a mai fost altă, că voi da avere. Voi face boieri Iar de nu Apoi voi zidi pe voi Voi zidi de vii chiar în temelii Meșterii grăbea Sforile întindea, locul măsura Șanțuri largi săpa Și mereu lucra Zidul ridica Manoli! Manoli, meștere Manoli! Ana te cheamă! Eu, eu Ana! A dus ți -am de mâncare. O ouă proaspete de puica albă și brânză proaspătă de mioară și zmeură roșie de lângă grota ursului. Că ursul n-a vrut să-mi Spusei Spuse-i pentru cine o culeg și pentru cine o adun și pentru cine o aleg proaspătă și dulce și ursul m-a lăsat atunci. Hai coboară, Manoli! Meștere Manoli, masa-i gata!" Uite aici, pe iarbă, peste ștergar curat spălat în rouă de trifoi cu patru foi și limpezit în rază de soare și cântece de ciocârlie. Și de -a veni și seara, ți i din ivadă mere domnești și miere ți adunat din faguri. Și de -a veni seara și de -a veni acasă obosit de muncă, ți i pregăti apă rece de izvor să-ți fruntea și mâinile obosite. de venit seara, de venit seara! Și deveni seara, zidul mănăstirii prinsea se clătina Și parcă smuls de vârcolat și neguri Se surpă în iarbă ca o bătrânică frântă de genunchi Și meșterii veniră, se minunară, se speriară Și iar începură lucrul Dar orice lucra, noaptea se surpa A doua zi iar, a treia zi iar Lucra în zadar Domnul se mirea, și apoi îi mustra, și apoi se încrunta și îi amenința să i puie de vii chiar în temelii. Meșterii cei mari, calfe și zidari, tremura lucrând, lucra tremurând, zi lungă de vară, ziua până în seară. Manole, Manole, meștere Manole, iată munca noastră, iată truda noastră, ce-i de făcut meștere? Tace. Nu răspunde. de aia prinde gândurile. Și ce-ai găsit în ele, meștere Luca? Luca, decât o mare și neagră mărăciune? Neagră ca pământul mi inima. Dar și înțelege graiul păsărilor, poate mi-ar spune ele, poate că ar ști. Poate văzură ele la miez de noapte cu cuvaie sură un mi bolțele și prăvălindu -le. Sau poate celul pământului săpând la temelie și doborându-mi zidul? Mănăstire, mănăstire, cum te nărui tu? Cum duci cu tine acolo, nu știu unde, nu știu de unde și până unde? Taina asta care mi-alungă liniștea și inima-l de moarte. Și iar că lucra, zidul radica. Dar orice lucra, noaptea se surpa, A doua zi, iar, a treia zi, iar, a patra zi, iar, Lucra în zadar. Nouă meșteri mari, calfi și zidari, Știți ce-am visat de când m-am culcat? O șoaptă de sus Aieve a ieve mi-a spus Că... Orice am lucrat, nu putea să surpa, până în hotărâre, în zid de a zidi cea întâi soțioară, cea întâi surioare care să ivi mâine în zori de zi, aducând bucate la soțuri, la frate. Deci, dacă vroiți ca să-i spăliți Sfânta Mănăstire pentru pomenire, noi să ne apucăm cu toți să jurăm și să ne legăm taina să o păstrăm, și orice soțioară. Orice surioare mâine în zori de zi, întâi să o ivi, pe ea fim. o jertfim, în zid să o zidim. Soțioara mea, mâine să-l înfii, să înfii, aduci bucate în zori. Am găsit niere de albine în scorbură rastejarului și hrib de pădure am găsit. Am ce prânzi, auzi, să nu vii, să nu vii, să nu vii. Soțioară, soțioară, mâine să nu vii, că mi-s după lemn de fag în fund de pădure, nu mi-i date urme. Să nu vii, să nu vii, să nu vii, să nu vii. Să nu vii. ergarul curat și bota cu apă și brânză proaspătă și mere gălbui. O, oh, soare, frățioare, nu te grăbi, mai oprește-te în pridvor și întreabă moșnegi și băbuțele de sănătate, că eu, uite, plec să-i duc bărbatului meu de leguri și tare n-aș vrea să mă prindă pe drum nămeaza mare. Sau du-te mai bine înaintea mea la zidul cel alb al mănăstirii și caută-l pe meșterul Manoli și alungă-i supărarea. Către cura atâtea nopți de când zidul se năruie și se tot năruie Și nimeni nu știe ce și cum să-i dea de rost Și spune soare frățioare bărbatului meu Că uite și ajung și eu cât e dimineață Mă duc și mă duc Poate că-i prea târziu Poate că femeile celelalte trecură Numai eu și eu tot stând Mă trezi cu soarele dincolo de bradul din fața casei Trecură femeile Râsete și glume de neveste și soror Auzite-ai pe -aci? Nici râsete, nici glume Să nu se fi trezit din somn nevestele Poate ai dormit și tu pădure mai mult ca ieri Și n-ai văzut nimic Te-aș fi dormit Când pe creangă mierla și tot m-aș fi trezit Vor flămânzi bărbații sau poate pe alt drum, femeile de trecură. Da, da, să știgă pe la baltă, să-și lase pânza în apă la nălbit. Mi-ar fi vestit brotacii și cu un altul când zboară peste trestii. Ah, dacă-ți duse în vale flora albe să culeagă și împletind cu nuna în păr să-și le prindă. Mi-ar fi șoptit trifoiul sau poate păpădia. Doar puful păpădiei zbura pe vânt încoace. Atunci, atunci... Dau meșterii și așteaptă și jelenus, să mă grăbesc. Am hrană destulă pentru toți. Te las, pădure, te las! Te duc cu bine, Ana! Mai repede, mai repede, ca vântul să zbor. Mano le așteaptă și încă nouă meșteră așteaptă să le ducem de acasă, de ale guri. Mai repede, ca vântul să zbor. Ca vântul... n fi uitat să-i cânte în fereastră ciucârlie De nume ar veni Ana N-ar fi uitat să vină Și în câmp se uită Drumul cerceta Când, vai, ce zărea Cine că venea Soțioara lui, floarea câmpului ea se apropia și aducea prânz de mâncătură, vin de băutură. Ca vântul să zboare, soarele sus, acum, acum o să-mi în creștet. Și meșterii așteaptă, nici urmă de femeie. Ar fi uitat cu toate? Sau poate buhna nopții să le fi întors din drum? Să se fi speriat? Dar mie nu-mi e teamă. Dei buhă, dei balauri, eu nu mă întorc din cale. Oprește! M așteaptă Întoarce-te, Ana! Mă strigă mereu ca fântul spre tine alea și la gânduri. Flămândă-ți e gura și fuza încântată, vin roșu și pâine și miere ți duc în dată, duc dată. Stai, Ana! te întoarce! Acuși, vine, acuși! Hai vânturi pe aripă, ia și mături! E Ana, nevasta meșterului! E Ana! E Ana! E Ana! Ana! Ana nu vin! Întoarce-te, Iute Hal, mă poartă pe aerul de el. Doamne, pe lume, o ploaie cu spume Să facă păraie, să curgă șiroaie Aperă să crească, mândrea să nu oprească Să oprească în vale, să-mi toarcă din cale Nu se îndura, ruga-i asculta Nori aduna, cerul tuneca. Și curgea deodată ploaie spumegată ce face pâraie și şi umflă și roaie. Și fulgeri și flăcări, degeaba a încercat să mă întoarce din drum. Curgi ploaie și tot curgi! Părumbe spetește, fruntea răcorește. Manoli, Manoli, meștrii Manoli, nu te speria, nu te întrista. Vino îndată, vin! Suflet, Doamne, învânt! Suflet pe pământ! Brazii se despai, paltimi se îndoaie! Munții se răstoarne! mândra să mă întoarne, să mă în cale, să o duc unde vare. Domnul îndura, ruga-i asculta și sufla un vânt, un vânt pe pământ, paltin când doi abraz că despoia. Munții răsturna, iar pe Ană nici cu un turn. nu mă sperie de tine! Nu știu de unde e viată de furios și crud, dar nu-mi e teamă de tine. a auzi! Manoli mă strigă! Manoli mă așteaptă! Dă, Doamne, pe lume, întuneric mare, cum nu s-a văzut pe acest pământ, nevestica mea, inimioara mea, doar s-o Și iată și pe asta! Și iată și noaptea! E întuneric, greu, nepătruns. Oricât de urât ai fi, eu tot merg și merg, că, uite, prin negura ta, ochii meșterului Manoli mă așteaptă! Doi luceferi luminându-mi drum Manoli! Manoli! Meștere Manoli! iată mă -s! Am venit! Am venit! Am venit! Și se apropia. Iată că ajungea. Meșterii cei mari, calfe și zidari, Mult înveselea dacă o videa. Iar manea, turba, mândra și săruta, În lua, pe urca, Pe zid și glumind zicea. Stai mândruța mea, nu te spăria că vrem să glumim și să te zidim Poate că vii foame, v-am adus de toate, brânză, pâine caldă, fagure de miere, hai joaca, lăsați, poate vă e foame Stai mândruța mea, nu te spăria că vrem să glumim și să te zidim Poate că visete v-am adus de toate Vin de cel roșu și faguri de miere Și apă de izvor și... Stai mândruța mea Nu te spăria Că vrem să glumim Și să te zitim. Ana se încredea Și vesel râdea Iar mâne ofta și se apuca zidul de zidit, visul de împlinit. Zidul se suia și o cuprindea până la glesnișoare, până la pulpișoare. Manoli, Manoli, meștere, Manoli, ajungă-ți deșagă, că nu-i bună, dragă. Manoli, Manoli, meștere, Manoli, zidul rău mă strânge, trupușorul înfrânge. frânge. Taci mândruța mea, că Dumnezeu vrea la el să te ia. Și noi se gătim și să-i sprăvim. Cheste mănăstire pentru chineciune Copilașul meu, cine l-o lăpta? Zânelor vedea și l-o răpta Cine l-o scălda? Ploaia, ca ploaia și mi l-a scălda Cine l-a legăna? Vântul asufla și l-a legăna Dulce legănare, pân' s-a face mare Manoli, manoli, meștere manoli Zidul rău mă strânge Viața mi se stinge. Pădure, pădure, pe cine cauți? n ai văzut pe aici pe mândra mândrelor, steaua stelelor, lumina luminilor? I-am păstrat un rug de mure și o răsură să-și în păr. Unde e? Pe ce botecolu? Că nu se mai întoarce și tare mi-era drag. Și o mănăstire văd aici. Ce ziduri albe și înalte. Poate mândra mândrelor, steaua stelelor, lumina luminilor, o fi aici, în mănăstire. Să fie adormită înăuntru că răcoare și așteaptă să se întoarcă pe seară cu meșterea acasă. Mănăstire, mănăstire. N-ai văzut pe aici o fată? Cu numele de Ana. E clasul ei. E clasul ei. E deja că draga fată, dragă. Mănăstire, mănăstire. Dăm fata înapoi, să-i pun răsură în păr și rug de mure să-i aduc în brațe. În jos pe un mal frumos, Negru Vodă vine ca să se închine la cea mănăstire Falnică zidire, mănăstire înaltă cum n-a mai fost altă. Voi meșteri zidare, zece meșteri mare, Spuneți-mi cu drept, cu mâna pe piept, dar aveți meșterie ca să-mi faceți mie alte mănăstire pentru pomenire, mult mai luminoasă și mult mai frumoase, Află că noi știm, oricând să zidim altă mănăstire pentru pomenire, mult mai luminoasă și mult mai frumoasă." Și furia-l cuprinse pe domnul atunci, nici când să nu se pomenească lăcaș mai frumos decât aici. Și schelele luară trimis și domnului Și meșterii rămaseră acolo singuri Între pământ și cer Pe turle, printre turle Hei, pasăre albă cu zborul săgeată De ce te sperii și unde zborea spaimă? Văd oameni păsări Aripi și oripi de trup Aripi de lemn și încearcă zborul Și cad, cad, cad Îi văd căzând Nouă meșteri nu păsări că sunt, și iată-l și pe alzegelea, pe meșterul cel mai meșter dintre meșteri. Hai, oprește-te! Vrei să zbori? Eu sunt pasărea cerului, de la mine învață ce-i zborul. oprește-te! -te, te aștept. Sunt prea greu pentru pietre tale ari, pasăre mică. Să zbori! Să zbor Stai. încerc eu singur! Stai! Ești prea departe! Să-l pe vultur să te ajute el! Ca vulturul încerc și eu să zbor! Sunt vultur! VULTUR! Stai! Stai! Cine le la lepta? Zinelor vechea și lor a lăpta. Cine l-a scălda? Ploaia ca ploa și mi le la scălda. Cine le la legăna? Ventul asufla şi a sufla și le la legăna. Dulce legănari, până s-a face mare. În vale cădea meșterul Manole. Ce se mai făcea? O fântână lină cu apă puțină, Cu apă sărată, Cu lacrimi dat.